Berisail nagusiaren tenore azurekin pantso irigarai eta lan baldiltzak okertzenari dira bayonako ospitalean. Ala diote langilek, SZT sindikatarekin, adibidez berroita marbat lan kontratu mugatu, ez direla arre berrituak izanen, kamporat atera dira atso jendeari eien grinien berri emaiteko. Ura eta laborantxa, zergaterabide gero harentzat, zergatik laike laborantza biologikoa aterabidea, nola saiestu kutsadura menditik itxasora, galde hauek aztertuko dira egun baionan honan, bioakiten eta ble elkarteak antolatu ekitaldian. Eta historioa eta matematikan egiten da, baina zergatik ez ikasgai guzietan, zergatik eta ble elkarteak antolatu italiana. Eta historia eta matematikan egiten da, baina entzergatika ez ikasgai gusietan basua, osoki euskaraz plasatzeko eskubidea galatzen dute, etxoparegizioko ikasleeka. Aroa jo Eta egun aro, hezea odeiak nagusi eurisortak kasik egun guzian, temperatura gozoak atik, emezortzio goi bat gradoren artean kokatuko baitira. <gülüyor> Eta lehenik joanden astert goizian Gipuzkoako urnieta eta andoainean agastatu bi gizonak goizuntan ere manen dituzte judiaren aintzinerata. Horroite guardia zibila, asteleenetik asterterako gauan joan zela horien bila bimila eta bian gertatu etaren lauekintzetan parte hartu izaitea leporatzen dietelako tzu. Ruben Genbeltzu eta Jon Lizarribar poliziatigian inkomunikaturik dira gerostik eta senideta lagunek erranduteien arrangura Eian beldura ezote duten ez tratutsarrikan pairatuko Olako kasugeienetan salatua izan den bezala Hortako bigizonak epailearen aitzinerat Lehen bailen ere izan diten galatu du amaiur kolektiboak Eta Euskal Yeslari politikoen kolektiboak Hemendikoiti ukanen duen mintzak iretza Aurkestu duatzo behatzi Yeslari parteide dira juntan Eskolegian bizi dira behatzi Baina beste bost bat dira munduan barriatuak Cabo Berde, Saotome, Bruxela, Uruguai eta Cuban Gogo eta Luziare mandute azken urteetan kolektibuak munduan zehar barri eaturik diren Ieslari guzien hartian berrigituratu eta egoera politiko berriari bere ekarpena egiteko Espainia eta Frantziari eskatu die Ieslarien ordezkariekin bilditezen eskolegiak pairatzen duen arrazo politikoari eta Ieslari horien egoerari atera biden atsemaiteko eta bestalde larumartian miarritzeko irati erakustukian antoratzen den Elkertasun hartsa ekitaldian parte hartzeko gomiteukaneka, han na izanen direla ihelaren kolektiboko okideak ere jakkinadazi dute. Abiadura hondiko trenbide bergirik ez dela izanen donosti eta endai hartian hori jakinara zidu ana oregi, eusko jarularitzako garraioetako ministroak burdin ide bat pentsatu azela, baina gerostik krisia dela eta Espainiako gobernuak ez dela hori gauzatuko oraiko trenbidea pailatuko duela jakinara zidu ministroak, dena dena bermes egituko duela dio eraldetik trenbide berriaren kontrako kada tibuak, hori talazten dauz ego piknik bat antolatzen dutela igan diuntan txemperen, kari orterat mobilizapen kampaina berri bat abiatuko dute, inkesta publikoaren kontra eta kasu train guti egun barda xirik biargoizarte segituko da trainetako langilen gireba, esentze efeko lau sindikat nagusiek, deiturik CGT, ZFDT, UNSA eta Sudraiek, gidarien euneko larogoiaz goiti greban nizanen dira, endaia eta bayonan, beste emplegatuak ere, eta lanik gabe egonen dira, edo lanik egin gabe, arrazoina dute, ari dela reforma baten prestatzen gobernoa, langileria baraldintza txarragoetan izanen dela, esentze efak, kampoko empreser gero talan, gehiago egin adazten ditola, eunta berreuta marmila langile, esentze efetik refeferat, rezoferredo franzetxargeetat, pasada zinailuzke, reforma horrek, servizu publikoa txartukur Duela tonduria que se han dirá, segurita terrene atletique, train goutteuve la seconde, manak de l'ensemakietan, train et la region ne collaro guia que en do abia duran dicotrain bat i mil laique eta TER edo lekuko couco trainan en unico autobusen zerbitzuen ordiskatzialekin. Eta Baionako ospitaleko langileek CRT sindikakatarekin fermuki salatu dute osagerrri etxe publikoan hor ere lan baldintzek bide hartzen dutela. Berogeita hamar bat lan kontratua adibidez lan kontratu mugatuak estirela direla erreberituak izan eri zain hartalaguntzaile eta zerbitzu langileak. armatinak zabal. Irria espainetan eta kolorezko oinonak banatuz plazaratu dituzte beren keskak ospitaleko langilek erizain eskola hitzinean. Umorea beretuz eta denbora berean deplauki, keskak erakutsi dituzte ospitale publikoan lan baldintzak behitiari direla, agazoin nagusia osagahisaileko diru publikoa apalduz duala eta ospitalea berritzeko faktura egaldoiaren parte handiagoa ezagiko duela estatuak baijonako ospitalaren bizkar, helduden urtetik Jean-Louis Dupin eta une dette financière importante qui va retentir sur le travail sur les postes sur les primes sur nos avancées d'échelon, sur nos carrières Michel negoziak eta bururatu bezain fite sifrak plasaratuko dituela Eta bestalde joan dena haste buruko eauntzi bortitzek ekarri dituzten kalten bilana presentatu dute hartzo, akba, kostalde eta aturri iriguneko hau zapezek, eta makurrak ez direla entzienetik pentsatu bezain larriak izanen azkenian hori errandute, baina nahal ere, emendik haintzina gauzatuko diren eraikuntza proiektu guziek, izan bizitegi partikularak ala kolektiboak, neuri berriak hartu beharko dituztela eauntzi aldi bortitzak haintzin ranola. Eraikuntzarako behesten den lugremuaren erena edo irutaik bata, berde utzi, ea untxiek bota urak, kurritzeko lekua ukande zana. Eta ura eta laborantza zerra telabide geroaren zata, uraz, kolokio bat antolatzen dute, bioak bioakiten eta ble elkartiek atzaldi hontan, bionta higoiti baionako elkarten etxean. Itzaldi aldan bat izanen da, uraren egoera ondorio ekologikoak ekonomikoak, zer gatik laborantza biologikoa aterabidea izaiten alden, zer politika plantan ezartzen alden laborantza biologikoaren garatzeko eta nola saiesten alden kutsadura bortutik edo menditik itxasura, autetxi eta uraren kudeaketan alidiren arduradu nahinitzek, parte hartuko dutela eh, itzeman dute, diadanik maite goienetxe, bleko animazailaren ustez, ardura haundia baitute uraren problematik Tam. Udaren ingurana badira astroa eta ez bada udaren kuberteta eh? publikoa edo pribatua hori eh, bon, orta zereitz egin tenalko dugu, eta gero bada uraaren onbarea, egan edu hainitz tokitan, hainitz ur baliatzen da hainitz hartu egiten deraldik, ezta bada hori ere bada, eh, kantitatea ur kantitatearen kudeak eta eta gero bada ura, uraren kalitatearen ezta bada nola ura babestenden eta hori guzia, eh, onbarea babestea kalitatea babestea eta alaz ere mu politique va ba bester audi be bester bester etia au tchienet collectivettaenne uh, uh, gain dela mais là c'est qu'ichondugu mais au lieu de de Francisco bester toquivaston d'ici qui va faire intérêt et dit on dirait juste qu'il y a une petite initiative étatique Bitoren très Ara, benua bitu baita Poatu Zarrante eskualdeko Lehen dakari ordea Ura eta laborantza kolokioa Ara, saldeuntan, bionta egoiti Baionako elkartene txan Ogoiteraz ezagun ere bestalde angeluko la laba reskualdean plantatuak diren pideieko jendek, hortik joan beharko dutela bereala hori erabaki baitu atsoa txaldian, baionako hauzitegiak lekoa estela horien egizibitzeko antolatua errandute judeak, joan denigandea txaldian badakizue pideieko jendeak beren larogoi bat karabanekin orplantatu ziren eta ja pilondo angeluko hau zapesak planta plenta pausatu zuen, horiek hortik joan arazteko manua joiteko badute eta pideila errepikatu dute hor regoiteko gogoa dutela el duden igande artion Baionako Bayion Park opizioneko taldearen biltzer nagusiak konfiantza osoki erbegetti dio I Igal taldearen sortzaileari aho batez bozkatu duten begeita hamabi taldekirak. Jagaian sei lan ildo finkatu dituzte al duden urteko har nolaen leggoan bizitegiak eta mugaz gainteko gaineko politika bat azkarra. Horoit Barrer Bayern Parkerreko beste hauttetia eta mazon da atela direla, talde hortarik orainidanik sustengaltzeko Jean René etxegarai helduen urteko heriko bosetana. Basua Euskaraz pasahalitzaiteko eskubidea aldagikatu dutea orten ere txepareli zeoko ikasleka salatu dutenaz ikasteketa proxesu guzia Euskaraz eginduan ikasle bat azterketak frantzesez pasatzera behartzea bere oinagizko eskubideak urratzia da EEP do eskodaren erakunde publikoa eta erektoretzarekin izan negoziaketen ondotik historioarekin batera matematikak ere Euskaraz pasatzeko eskubidea eskuratu zuten jaz, baina Beste gaiak frantzesez pasabearko dituzte aurten ere Amaiur uh, renteria etxe parelizeoko ikaslea Maleruski frantzesez uh, prestatzea behartzen nau Ni pertsonalkiz, ze giten dut beti maila pertsonalean uh, ba, Bortzatzen gaituena da gure klasean emandako gaiguziak berri kusterakoan frantzeseera pasatzea Gero basoko ba naturaltasuna ez edo ejeskiago ateratzeko frantzesea Ta orida justuki guk ez nahi ezken ukena benan maleruski uh, gaur egun oraindik hori dena eta beraz portsatuak dira frantsesese ikastera Ikasle, erakasle, guraso eta sehaskako arduradunek elgerrikin lania naritu behar dutela uste do, Filipe Raskarai, etxe parelizioko ezkuntza hulkulariak. Ez dugu bestebiderik, badakigus hori txerez gauzak estirela zerutik erortzen Euskara mailan, mail guzietan eta gure ordezkariek, agintariek ordezkari politikoek behar dute gure mezua eta jakin bezate burraino jorangirela eta beharko dutela zerbait hori lortu arte. Eldudan asteleenia natsiko dira basoko asterketak, ikasleke Filosofiako fruga izanen dute Egen lehen asterketa Eta aburu ratzeko itzordo bat edo Go mita bat gaur ratzeko Berriak ratzekak Amagurte uspatzen ditu laurten badakizuet Akari orte da taimbat ekitaldi antolatzen ditu Hauetarik bat gaur izanen da Konsertu bat hori Einaute elogietarekin Einaute elogietaren konsertua Nunote, endaian ratzeko Zorxiek eta erditan gaur Le bagiete cinéma guelana.